Адже я добре знав ліку, вона не могла так просто втекти, тим паче з якимось чоловіком. Усе це було зі сфери фантазій. Потім мої думки запрацювали в іншому напрямку, і від цього стало ще тяжче. Дивно. Зовсім чужі, сторонні люди запам'ятали її, відгукувалися про неї, ніби вона була матір'ю Терезою. Чому я цього не помічав? Ні, звичайно ж, мене розчулювали її відвертість, наївність, та найчастіше вони мене дратували. Тепер я ладен був застогнати. Вона, мабуть, і справді була унікальною. Вона обрала мене для свого тихого і відданого кохання, я бі зараз зміг бути щасливим та спокійним. Я вдивлявся у світлину і бачив ще одне. Жінка на ній була надзвичайно приваблива. Не дитя, не царівна жабка. Я згадував кожну мить із нею та усвідомлював, що ліка тепер вже недосяжна і незрозуміла. Те, що я шукав усе життя. Але що ж трапилося? Що було в той останній день? Вранці я буквально виставив її, радів, що вона від'їжджає. Але ж вона цього так не хотіла. Що було після того, як застібнув її куртку і зачинив двері? Ця жахлива розмова з її матір'ю – ця моторошна ніч після багатогодинної та виснажливої прогулянки найрізноманітнішими шинками. Що ще? А вже ж! Ця клята шафа, яка злякала мене вночі. Під час розшуків у мене не було часу та бажання думати про неї. Зрозуміло, що замовила її ліка. Але хто привіз? Коли? Можливо, вона сама? Тобто, вона поверталася додому? Тоді чому не лишила навіть записки, якщо хотіли зробити таким чином сюрприз? А хіба я шукав? Ледь не скрикнув я. Побіг до кімнати. Було вже доволі пізно. вельмишановна шафа – маячила в темряві, мов Титанік, що поглинув у собі її речі, які досі не наважувався переглянути. Я почав судомно витягати їх і ретельно перетрушував кожну. Крім болю та шаленого серцебиття ці пошуки нічого не принесли. Коли весь уміст шафи вже валявся на підлозі, я ще раз оглянув об'ємне днище, і в самому кутку помітив гудзик, той самий гудзик з її куртки. Цей янгол тебе обожнює. Я затис його в долоні. Звук, що вирвався назовні з мого горла, міг би перевернути землю. Я написав коротке повідомлення за адресою, що була вказана на візитівці. А потім кожна година мого життя перетворилася на болюче очікування. І ось тепер жовтий конвертик висвітився у правому кутку. І я не знав, що краще – цей конверт чи нічого. Я перевів подих. Клацнув мишкою, заплющив очі. Розплющив – я померла 25 вересня 1997 року. Я закрив обличчя руками. Холод і морок поглинули мене. Книга друга. Частина перша. Ліка. Я померла 25 вересня 1997 року. Кожного разу, коли згадую той день, закриваю обличчя долонями, навіть якщо в цей час перебуваю серед людей».